Ja. klockan är... Typ eh, ti eight. Tio var det rätta ja yes. mm. eh, på, på natten eh, Välkommen tillbaka till Livepoddens Oscarspecial Ja, eh, andra året i rad mm -hmm. eh, Minst lika taggade, typ, Minst, eh, alltså jag, jag är liksom både mer och... Eller jag, jag taggar på olika sätt Förra året hade jag sett så himla mycket filmer mm. I år har jag sett mycket mindre men jag såg också precis en alldeles nyss ja. som var så himla bra, så alltså nu är peppen liksom skyhög. Um, jag har ju um, haft det mest lagliga Oscarsår jag någonsin mm. haft. Mm -hmm. um, för jag har ju tittat väldigt mycket Oscarsfilm och så har jag, blivit, jag, jag har ju brytit mig in på biografer. Mm -hmm. så. Är inte lärda ner något. inte under några omständigheter eh, aldrig någonting för, det nej. har jag inte haft. Eh, Men i år har du faktiskt bott nära en Bio. Ja, precis. Och eh, gått mycket mer på Bio. Framförallt haft råd att gå ja, på bio. Eh, så jag behöver inte köra kofotmetoden. Mm. Eh, jag har fått frågan, vad handlar livepodden om? Mm -hmm. eh, jag vill bara gå in på det att livepodden är: tills folk kommer och säger nej, vi vill inte ha fler Oscar specialer. <laughs> Podcast om live och en gång om året lite om Oscars. <laughs> <Yep. laughs> um, Japp, men lite så. Ibland så vill vi bara prata om film. Ja, men eh, jag vill ha ett utlopp för att kunna prata om saker jag gillar och livepodden är ett perfekt ställe. För ni lyssnar, för ja. ni är inte smarta. Och vi, vi får också chansen att gå, gå loss på eh, något som vi båda tycker är väldigt kul. Precis. Eh, och det här är ju liksom en, en tradition vi har haft tidigare. Vi började titta på Oscarsgala första gången var året 2010 eller eh, spelåret 2010 så det måste ha varit våren 2011 då, antagligen mm. ja. eh, och sen så har vi i olika grad liksom samkört och diskuterat Oscars tittande, men förra året var för första året som vi var på samma ställe och vi tittade på galan live Ja. Men det tänker jag är en, en tradition att hålla i här nu. Ja, men alltså, om man kan. Ja. Alltså, så jag, jag jobbar väldigt hårt i mitt liv med att skapa så få traditioner som jag bara kan. <laughs> det finns inte vad ångestomkallande det kan vara. Men jag trivs fruktansvärt bra med att kolla på Oscarsgalan med dig. Ja, men detsamma, detsamma. Äm... Och vad kommer vi göra nu? För nu är ju klockan som sagt, en timme över midnatt. Ja, och, klockan eh... två börjar galan. Precis, nu är det försnack och röda mattan ja. och inte och pepp och alla har klänningar och tråkiga kostymer. Ja. Um, jättetråkiga kostymer, ja. jättehärliga klänningar och yep. jättetråkiga kostymer. Precis. Och eh, vi kommer prata här nu tag innan sen så kommer vi kolla på galan och sen så kommer vi eventuellt om vi orkar här fram på små timmarna när klockan är typ fem och sex. Mm. Och vi vet vem, vem, vem som har vunnit allting. gör lite av en, en kommentar och wrap up. Förra året var ju behovet lite större. För att det slutade med det stora kuvert -bucklet. Framför Framförallt för att jag sa, jag tror fan att Moonlight vinner mm. i podden. Ja. Och, sen och så jag bara, bara näst i är ju La La Men vi får göra något sådant igen då. Du bara tar den som vi faktiskt tycker ska vinna. Ah. Ehm, och för jag höll ju med. Jag bara, ja, Moonlight var den bästa filmen. Men det kommer ju vara La Land. <laughs> ehm, och ehm, förutsättningen är ju lite annorlunda i år. Jag mm. har ju alltså sett jättelite uh, mycket för att jag har flyttat nu precis uh, och också för att jag inte hade råd i våra godbio <laughs> <laughs> um, och uh, har i två veckors tid försökt gå och se Three Billboards, väldigt aktivt uh, men har inte lyckats samköra det här med min partner så att vi båda har haft ork samma dag mm. att faktiskt göra det uh, och jag har, har liksom varit men ska jag gå och se den själv då? Sa, men, vi har tänkt att vi ska göra det tillsammans nu gör vi det tillsammans, vi ska bara hitta en dag och nu är det galan och det har inte hittats en dag. Så mm. jag har inte sett Three Billboards, vilket jag tror kommer vara ett återkommande problem. Kanske. Um. Ja, för det är ju Three Billboards och det är um, Shape of Water som mm. är de årets två ämen, tunga. Ja, verkligen. Och om vi ska prata lite om, om dels den en Oscarsgalan for dummies här. Oscarsgalan består av eh, en, en stor liksom extravagant gala där priser delas ut till filmer i 23-24 kategorier, ja, men tre kortfilmer som de struntar vi. Ja. Så egentligen 21 kategorier. Ja. Eh. Och en del av dem är bara här, typ special effects och ja. det är också ganska ointressant. Ja. Eh. Eh, så det, men de man verkligen bryr sig om med ja, men i runda slängar mellan 6 och 10 ja. beroende på hur pass investerad man är. Mm. Eh. Och eh, fyra filmer är nominerade i varje kategori eh, utom Mask och Smink som bara har tre av oklara skäl. Oh. Eh, och Bästa film som har ett flytande antal nomineringar mellan 5 och 10 och i år är de åtta. Eh, så det är liksom förutsättningarna. Samma filmer kan vara nominerade i många kategorier och så brukar det vara. Oh. Eh, så i år har det varit en... Ska jag, säga, jag tror att det var sammanlagt 46 filmer som var nominerade mm. för någonting alls. Oh. Men de flesta då har liksom en. Och sen så handlar det om typ 15-20 filmer som har... Många. Ja, alltså, och det är ganska få. Mm. Um, alltså för vanligtvis brukar jag kunna vara uppåt 60 filmer. Mm. Uh, 60-70 är ju inget problem. Men du är um. lite mer koncentrerat i år. Mm. Men inte så, inte extremt. Nej, nej, nej. Fast samtidigt. Alltså såhär, det, ja. heter, ja, men det är nästan rekordet där um, vad heter det, Shape of Water gör ja. i att ha 13 nomineringar. Ja, yep, Shape of Water är en juggernaut. Men ja. det är väl inte så långt från Lallalands förra året. Hade inte ränta 12? Jo, nej men alltså det är en jättestor skillnad ja. på mängden som har fått 12 och mängden som har fått 13 ändå. Och ah, okay. alltså okay. okay, det är imponerande för alltså så här. det är det är han som gjorde Hellboy mm -hmm. och Pacific Rim är väl kanske en av... Ja. Han, ja. Pacific Rim? Ja, det är samma mm. regissör här. Pippen, var tilläcklig. Och, och, och ja, ja, men precis. Som, som. var väldigt kritiker i men... Mm. Äh, men smal. Ja, precis. Spansk framförallt. Mm. Så nådde inte jättestort i USA utanför genrekretsar. Precis. Um, uh, och uh, det är lite, liksom, lite ottippat, men samtidigt så är Shape of Water en ganska klassisk historia i en liksom lite genreförpackning. Mm. Så jag är inte superförvånad att den har gått hem. Nej, men alltså, för det är ju en. Alltså, den är ju en 60-talsfilm på samma sätt som vad heter det, Edward Scissorhands är en 50-talsfilm typ att det är mm. samma det är rätt mode och det är rätt men, så här, men, arkitektur och ja. inredning och grejer men det är inte riktigt alltså, Nej, så väldigt liksom men, modern i och för de Water är ju en kärlekshistoria mellan en, en stum kvinna och en man som är eller ja, en, en annan, annan art en, en varelse som liksom har gjort sex på ett labb mm. eh, och det, det är en liksom vackert inramad love story, det är också en väldigt tydlig så här, ont versus gott, det är lite av en kalla kriget sovjets ja. historia och det är lite av en heistfilm ja. så den har många liksom populistiskt gångbara genrer inbyggda i sig ja. och sen är det också en kärlekshistoria mellan en kvinna och en fisk, vilket är lite mer o Ortodox. Ja men och eh, den gör väldigt, väldigt, väldigt spännande roll tolkningar mm. alltså så. Och Doug Jones, som jag tror att nästan alla i livepod, som lyssnar på livepodden känner till som den här fiskkillen i senaste Star trek serien eh, bland annat. Eh, amen, hans han är... specialitet är fiskkillar. Alltså. Nej, han, hans specialitet är långa smala monsterkaraktärer. Han har 150 titlar. Jag har ingen på... aning om Nej, den människan är. Nej, för du har aldrig sett hans ansikte i en <laughs> tv-serie. Utan, för han har varit med från, allt från Buffy till, ja, men, ja och varit just Monster. Jaha, ja. Um, han är en liksom? Ja, precis. Det är, det är hans enda grej. Uh, och uh, han är jättebra på det. Mm -hmm. um, uh, uh, jättebra på att göra den typen utav... Ja, men, lite som Andy Circus är uh, asbra när det kommer till motion capture. Uh, yes. Ja, motion capture guy. Det här är alltså de monster guy. Ja, men typ... Man, Alltså, tycker... nu när jag tänker efter, jag har liksom inte ens reflekterat över hur bra han var. För jag tog liksom bara Månsi för självklart. Det har ja. inte slagit med att det var en skådis Och jag tänker att det är den bästa recensionen på <går> ja, hans faktisk, frustration. Han Monsin. var superbra nu när jag tänker efter. Ja. Men vi har inte pratat om sig på Waterford. Nej. Utan vi, du såg den ganska nyligen. Jag såg den för ett par veckor sedan. Mm. Och jag har lite med flit tänkt att jag ska ta det här nu. Därför att jag är lite besviken på sig på vården. Ja, men... åh, Vad för geverans i alla fall. För jag tyckte att den var fantastiskt vacker, tjusig, välgjord, varma, fina karaktärer. Den här kärleksromansen funkade bra för mig, även om han gärna fått ha lite mer tid, faktiskt. Och jag har 60-tals trappings och spionhistorier så här, men allt det funkade bra. Men, mitt problem var... Michael Shannons karaktär. Och det är sällan så att Michael Shannon är ett problem någonsin. Som spelar bad, Som spelar bad i Guy, i Shape of Water. Ska uh, jag, och jag, och jag ska återkomma till varför. Va, på vilket sätt blev du lite besviken? Jag vet inte. Jag har mm. inte riktigt hunnit... För jag såg den här. Amen, nu, nu är det söndag. Jag såg ja. ni torsdag. Ja. Alltså, innan den här helgen har det varit prolog. Precis. Man har inte tänka på någonting annat. Uh, för jag har ju att analyserat här lite mer. Och... Uh, för mig så var det dels kanske att jag hade väldigt höga förväntningar. Lite samma sak hände med Slamdog Millionaire som jag tror att jag kanske ogillar mer än vad jag borde. För att jag trodde att det skulle tycka så mycket om den och så gjorde jag inte det. Och Shipwater kände jag att det här kommer ju vara min film. Det här är liksom... Men jag har gillat Genodator länge. Jag tycker att Hellboy är skitfina filmer. Och sen, men det här lite magiska sagobetonade. Och den här liksom unconventional love story. Och... Allting liksom kände som att det skulle catera till min smak. Eh, och sen tyckte jag att sovjethistorien funkade förvånansvärt bra. Mm. Trots att den var ganska liksom svartvit. Såhär. För att han som den här sovjetvetenskapsmannen gjorde en liksom, fin nyanserad roll. Eh, med lite humor i. Mm. Men Michael Shannon kommer in och är så uppenbart evil bad guy mm. från första ögonblicket. Och i alla sammanhang. Ja. som han är i. Ja. Relationen till hans fru är ja. värdelös. Och, ja. och för att de, de jobbar liksom med att ha ganska mycket scener med honom där man, man får se honom i hans hemmiljö och de vill liksom nyansera honom lite och de har den här grejen att hans liksom kropp faller lite sönder för att han blir mm. skadad tidigt. Eh, för att på något sätt då motivera den här spänningen som byggs upp i honom när han börjar göra absurda saker på slutet. Ja. Eh, men för mig funkar det Jag bara varför i helvete skulle du... Ja, för att inte spoilera här nu. Men han gör en väldigt extrem aktion i slutet av filmen. Som jag kände att... Såhär, nej, jag köper inte det här. Vad håller du ens på med? Du ska vara ett, typ, professionell. Varför är du genom ond? Mm. Du känns inte som en rimlig människa. Du känns som en skurk i en film. Ja. Och det störde mig jättemycket. För allt annat var ganska nyanserat. Ja, alltså så här... Jag... Om man, om man var osäker på ifall han var ond eller inte så befästs det på ett sånt himla bra sätt när han sitter och läser hjälpsböcker hjälps som jag inte tror att någon vettig människa har gjort det hela... Ja, ja, ja han, han, och sen går han ju runt om att så här. vill man så kan man och, och, ja men, så här, han sitter och läser någon så här typ, ja men ja take Jesus. charge of your life-bok vid något tillfälle. Okej, okay, um, men det var ju typ den enda del av hans karaktärsbyggnad som jag faktiskt gillade. Just, jag, jag har... <laughs> ett stråk av självtvivel mm. hade ju inte varit så dumt. En men han när han säger i princip också att jag har varit en, en fantastisk employee som har gjort allting rätt mm. i hela min karriär, och nu har jag gjort ett misstag. Ska man inte få göra ett misstag, typ? Och hans chef säger, fuck you! Och då går han på någon sorts... Falling Down Rampage ja. eh, och det är väl lite sympatiskt men det är liksom samtidigt det kändes så mycket som en plottfunktion mm. för att öka spänning på slutet på ett sätt som jag verkligen inte hade behövt mm. jag hade inte behövt att de var förföljda för av en här lunatic raging madman det hade varit helt okej okay om de bara hade förföljts för av en sån här uncaring government mm. Ja, nej alltså för mig så är Shape of Water en film med, jag, men, jag brukar gilla jag men, när man tittar på konst och men, så här, kultur kanske framförallt, uh -huh. som man, men, så är det lätt att titta på det som ingredienser mm. jag, men, så här, jag, jag tycker generellt sett om filmer som har ingrediensen flygkontrollton mm. äh, mm. typ ja men så jag och vad heter det, som du sa här under prologen, jag älskar resurshantering. Yep. Um, filmer som handlar om resursfördelning är typ det bästa jag vet. Det är sämsta, men lost, att de har för lite resurshantering. <laughs> <laughs> um, min poäng här är att um, Shape of Water har bara bra ingredienser. Ja, verkligen. Men jag tyckte inte att rätt den riktigt levde upp till det. Nej. Um, alltså så det den de, de, de, de, de, de, de var inte en full träff för mig helt Nej, enkelt. inte mig heller. Och för mig är det lite som ja, men, typ om man äter en, någon, någon sorts bakverk eller en tårta som också innehåller så här, en stänk av anis någonstans mm. för det är ja men smaken och jag kan in, jag tål liksom inte det. det. jag, jag alltså, jag är i lakrids yes. eh, vi kampet Ja, ja vi, vi, skakar vi skakar handen hand över. Och det är så här: allting med det här är fantastiskt och vackert och jättegott. Och sen så stör den här bismaken mm. och helhetsupplevelsen liksom. Eh, jag tror dock att om filmen hade varit mer som jag hade önskat mig mm. det vill säga mer av så här, fördomar och institutioner som jagar dem snarare än en skurktem mm. så hade den inte haft 13 nomineringar. För det är ett sätt att göra den mer tillgänglig för en bredare republik. Mm. Att ha en lite I men en, en eller okonventionell kärna. Mm. Eh, och då behöver man en tydlig gott mot ont liksom, uppdelning. särskilt när man också har en grey area sovjetkillen. Ja. Då behöver man också den jätteonda skurken. Eh, för att på något sätt sälja det här till massorna i ett två timmars format. Mm. Eh, jag hade inte behövt det. Eh, Nej, så det är ju något som säkert kan påverka det politiska läget kring röstningen. För man får inte glömma att Oscarsgalan handlar till 98% om Hollywood politik och till typ 2% om konstnärlig kvalitet. Alltså, ja, det är pinsamt mycket ja. sånt. Um, vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag tycker det, det är det som jag tycker är kul när man sitter och spår vilken film som mm. vinner för det handlar inte om vilken film som är bäst Nej gud nej, um, det är därför vi har upplägget som vi kommer mm. till här snart nu, av vilken som vi tror kommer vinna och vilken som faktiskt borde vinna Ja, och, men, men jag tänker att vi går in på det nu ja. äh, Är inte det perfekt mm. ja, men, brygga här um, Ja, vi har gjort så här Vi har tittat på, fram, på dels på kategorin bästa film mm. um, och sen var vi båda lite förvirrade <laughs> över vad vi trodde att vi skulle göra um, Det var natt då också Ja, um, så vi har listat eh, tre eller jag har listat Mm. Tre stycken som kommer vinna mm. Tre stycken som borde vinna mm. Men inte kommer vinna mm. Och tre stycken som borde ha nominerats ja. Och jag har gjort det här lite på känsla Utanför specifika regler och ramar Och ja. du har gjort dem här i samma kategorier Det har jag Vilket är ett mycket bättre system Och fullkomligt <laughs> mer logiskt än vad jag har kört med <laughs> ehm, Men ehm, Så kan det gå ja. ehm, Men det betyder också att du kommer ha mer att säga på För att du har gjort alla val specifika mm. Jag tycker i princip från Det här tycker jag om den här kategorin Och sen så tog jag de andra vilka mm. Också. Men för jag har typ, jag tror jag är en eller två som faktiskt är hela kategorier, mm. eller som jag kan inte såhär mosa ihop till ja. det åtminstone, nice. Men jag så börja med Ja, vi börjar med kategorierna och så tar vi bästa film på slutet så som är galan. Mm. Och då är min första kategori eh, originalmanus. Det finns ju två manuskategorier, mm. en för adaptationsmanus och en för original originalmanus är en spännande kategori i år för att alla oh, är skitbra. Jättebra filmer. Yep. Um, och uh, det är sorgligt att Big Sick bara är nominerad yep. för bästa manus. För här ligger alltså Get Out, uh, Lady Bird, Big, The Big Sick, uh, The Shape of Water och Three Billboards. Mm. Uh, och jag tror, här, här var jag lite så här, jag mm, mm, mm, har tänkt, uh, men den jag tror kommer vinna eller jag om, Den jag hoppas ska vinna Och jag har inte sett alla de här eh, Det största problemet är att jag inte har sett eh, jag, jag har inte sett alla eh, Men jag vill så gärna Att The Big Sick tar hem den här ja. Dels för att som du sa, den är bara nominerad för detta Och det är en så fin film Jag grät floder På slutet av den här, jag älskade den Och den är, för, för den är baserad På verkliga händelser ja. Och huvudkaraktären i filmen har skrivit manus och mm. baserat den på sina egna verkliga händelser. Mm. Um, och sen har han kastat sin egna fru som yep. också var med och skrev manus. Yep. Um, um... Och det, det är alltså en, det är en romantisk komedi. Ja. Uh, som handlar om ett interracial. Ett par där han är. En indisk kar och en amerikansk sig. Ja, en vit amerikansk tjej. Uh. Uh, precis Och det är liksom uh. definitivt en faktor i deras relation med deras olika kulturella bakgrunder. Uh, det är lite av en love story. Det är också lite av ett socialdrama, eller liksom ett familjedrama. Mm. Uh, och sen så finns det en, en, ett sjukdomsspår liksom med i filmen. Mm. Så för mycket. Och den här hoppas jag vinner manuskategorin. Och jag tänker att den har skapliga chanser att faktiskt göra det mm. just i, eftersom den inte är nominerad från något annat och folk säger, var ah, varför fick den inte bästa film -nomering? och sånt där. Um, men den jag tror vinner efter moget övervägande och med disclaimer för att jag inte har sett eh, varken den eller tre Billboards mm. jag tror att Lady Bird vinner den här. Jag tror nämligen att Lady Bird inte kommer vinna någon av de tunga. Och det här blir kompensationskategorin. Um, ja, jag kan köpa det. Mm. Så det, det är det, mitt aha. stalltips. Mm. Uh, och sen så en som jag tycker borde ha varit i den här kategorin men inte nominerats. Det känner jag inte att jag riktigt kan säga. Uh, jag tycker att den här Aitania som vi precis såg, som är uh. filmen hade ett jättebra manus också. Mm. Supervälstrukturerat. Uh, men det är jag osäker på om det kan ägna som ett original när det är en biopic- det vara, jo, men, du, här, vi, det. vi har precis listat en biopic i den kategorin som är The Big Sick. Ja, just det. Det är helt sant. Um, um, och jag tror att alltså, vilken man så skulle ta bort pff, kanske Shape of Water. Det var inte manuset som var den starkaste kvaliteten i den filmen. Och den har ju blivit väldigt anklagad för amen, att vara plagiat. Jaha, um, det visste inte jag. På flera håll. Så, så... Ja. Men det är lite av en så här ja. det spelar ingen större roll för mig. Men jag önskar mig The Big Sick. Men jag mm. kommer ju verkligen inte bli besviken om The Lady Bird heller. Nej. Yes, vad är din första kategori? Ähm, då går vi in på och det här, jag älskar så här, jag tror att förra året pratade vi om kategorin bästa kvinnliga. Ja. Ähm, alltså bästa kvinnliga skålespelare. Ja. Som en kategori som ofta är väldigt svår. Mm. Um, det är sällan som filmerna där är också nominerade till bästa film yeah, vilket det jag är rampade lite här ja, här. för det har varit jätteirriterande mm. um, och det har egentligen varit ett synonymt med att de filmer som ja men de coola männen i Hollywood gör mm. inte har kvinnliga starka de, huvudrollen de handlar inte om kvinnor uh. Uh, och i år mm. tom, tom, tom. ja precis för i år har vi um, okej, okay. den som borde vinna mm -hmm. börjar jag med här mm. då är ja men, sorry Ronan för Lady mm. Bird borde vinna den mm. och såhär ja, Oscarsgalan är väldigt mycket vad du har gjort nu, väldigt mycket politik mm. ehm, och jag älskade henne så fruktansvärt mycket i Brooklyn mm. ehm, som, var i som Brooklyn. Är, kan vara mycket väl en av de bästa Oscarsfilmer jag sett ska du se en Oscarsfilm från de senaste tio åren se Brooklyn mm. Um, för Superfin. helt lamslagen var jag över hennes skådespelare i sats i den där hon spelade en irländsk kvinna som flyttar till New York och ja, Brooklyn. Mm. Under um, ganska tidigt 1900-tal. Uh, 40, 40, ja, 40-50-tal och sånt tror jag. Um, och kommer med båt och ja, men, slits mellan att ha lämnat hemmet och att ha flyttat. Ja. Och provat, ja, men Hem, hemlängtan versus att hitta en egen identitet i en, en ny plats. Ja, och det här låter spännande. Jag förstår det. Alltså, det, det är ju det här du skulle ha sett i Nerv. För, um, Star ja, Wars. Men, ja, precis. <laughs> um, men genuint jättebra. Och hon gör en sån fantastisk skådespelare ja. och hon är jättebra i Ladybird. Bird. Ja. Um, som jag tyckte så fruktansvärt mycket om. Men jag tror inte hon kommer vinna. Nej, det tror inte jag heller. För att fältet i år är, är... bländande. Alltså det... och Vi pratar om att, för, jag tror förra året så var jag så upprörd över att det bara var två av bästa kvinnliga huvudrollfilmerna som faktiskt också var nominerade mm. för bästa film. I år är det fyra. Och det är stora filmer mm. i kategorin. Det är inte de slänter i an utan det är de som har chans på statyetten. Ja. Oh är ju, i, vi kommer till det senare, men jag skulle säga att tre av de som är nominerade för bästa kvinnlig huvudroll är också toppkandidaterna för mm. eh, bästa, bästa film. Mm. Eh, yes, men så du vill eh, Jag vill rolla. Eh, men du show. tror alltså inte det. Vem Nej, tror att det Nej, jag tror att, att Frances McDormand vinner mm. för sin roll i Three Billboards. Yes. Eh, för hon hade, alltså så här, hon gör ett sånt fruktansvärt bra rollporträtt i den. Mm. Eh, och jag är ju svag för Um, ja, men, jag vet inte arga kvinnor som svär mycket och ja, men, drar långfingret åt övermakten mm. och visar att uh, var skåpet ska stå mm. och det är precis vad hon gör genom hela den filmen hon bara sparkar och sparkar och slåss gör det är en jättebra roll det är en fantastisk karaktär som lyfter hela den filmen som överlag är en film som har jättebra karaktärer mm. som visas upp av jättebra skådespelare men den vilar på Frances McDormand's axlar mm. ehm, så är det någon som förtjänar att äh, plocka hem en mm. i den kategorin i år eller som jag tror kommer, förtjä äh, mm. kommer förtjäna den mest äh. alltså, ja. det, det är inte den ditt hjärta klappar för Nej, men, men det kommer att vara väldigt. Ehm, och ja verkligen, jag är ju inte arg när Frances McDormand tar hem den no. ehm, jag kommer dock vara lite väldigt besviken om liksom, vad heter hon äh, st annars storlirare, The Post Ja, som är typ Oscarsgudinnan i jo, världen ja. vinner hon så kommer jag vara lite ledsen ja, men det kommer hon inte att göra äh, mm. men det här är en alldeles lämplig eller ja, också, har du då vem som borde ha varit i den här kategorin har du det för den här också eller? Jag, jag, jag slänger en liten curveball här för jag har vem som borde ha varit nominerad i kategorin bästa kvinnliga biroll istället okay, ja. och som lyser med sin frånvaro på den här Oscarskala hon verkligen, verkligen inte borde göra det och också pol en politisk nominering mm. i sånt fall om hon skulle ha varit nominerad Carrie Fisher mm. Mm. som aldrig fick vara nominerad för en Oscar, mycket mm. för att hon Alltså så här, jag sa precis hur mycket jag älskar arga kvinnor som svär mycket och drar långfingret mot övermakten mm. och det var hennes liv, mm. eh, hon gjorde det hon spelade ofta de karaktärerna men hon levde också mm. den karaktären men menar du att hon skulle vara det för Leia då alltså, ja. i Star Wars? jag tycker dels att vad heter det, hon gjorde verkligen vad heter det senaste Star Wars filmen mm. eh, på ett, och var, gjorde en väldigt bra roll i den ja men också framförallt för att Leia är en jätteviktig karaktär filmhistoriskt ja. och alltså så här lite hon gick bort det, ja. och jag alltså så när ja. jag tänker på det är så grå ja, jag grät på riktigt när nyheten nådde mig att um, hon inte längre var i livet jag hamnade ju mest i så här hur i helvete ska de göra sista filmen mm. Upplägget var ju en hans Solo-film, en Luke-film och en Leia film Hur ska de göra nu? Ja. Uh, det var mer min grej. än att För jag har inte riktigt samma för kvinnor som svär sig genom livet. <laughs> <laughs> <laughs> um. uh, men Kerbal, uh, mm. mm. in indeed. Ja. Uh, jag tänker att vi kan brygga på det här för att min andra kategori uh, som jag tog är också kvinnlig huvudroll. Mm. Uh, men jag har lite andra svar. Oj! Uh, jag tror ju också att det kommer bli Frances McDormand. De är inte annat på att hon har vunnit typ allt annat under hela säsongen. Mm. Av e, galor. Eh, men, och nu kanske jag är lite skulle precis ha sett den här filmen och jag har ju heller inte sett Lady Bird. <laughs> eh, men, I Tanya mm. Margot Robbie. Jag är så fruktansvärt imponerad av henne. Jag hoppas att hon tar den. Hon kommer inte göra det. Men det, Jag skulle bli så glad om Margot Robbie vann för den här rollen. Det är ju inte på liksom jag har inte sett henne säkert mycket tidigare jag har tyckt väldigt mycket om henne mm. men det är inte liksom backlogen, ja. utan det är snarare breakout-känslan av god damn vad du var bra ja och um, alltså så här, hon, var ju, hon har ju varit bra i nästan allt hon gjort mm. um, my, hon har ett väldigt karaktäristiskt sätt att spela sina karaktärer mm. på um, och är för hon har varit med i allt från um, vad heter den Wolf of Wall Street mm. var ju hon med i ja, men, och ja men som inte var speciellt bra men vi, mm. vi har också äh, Suicide Squad äh, och Focus som hon också mm. gjorde till, tillsammans med Will Smith mm. som där hon och Will Smith rånar en kille. Det var så Ja, precis. Ja. Um. Nej, men, och, och hon är liksom hon kommer ju vara super super stor länge tror mm. jag. Um, och jag har varit helt golvad av henne i Itania mm. um, det, den som vi inte har pratat om nu, nu har vi, um, de fem nominerade här är ju alltså Meryl Street för The Post mm. och sen uh, Sorcery Ronan Lady Bird, Robby's Itania Frances McDormand's Five Wheelboards Så som har inte nämnt uh, att det också är Shape of Water givetvis Eh, Sally Hawkins. Men jag gjorde det genom att citera henne. genom hela Så fort du pratar i den här podden så har jag, är det jag som citerar. <laughs> som, på foten. Ja, för hon är ju också fantastisk. Jätte, eh, jättefantastisk. Gör en huvudroll utan dialog. Ja. Eh, talar teckenspråk och förmedlar med ansiktet hela filmen. Jag inser att jag kanske inte har smält den här filmen för hon kan ju faktiskt mycket väl ta hända också. Hon kan det. Jag tror dock inte det. Alltså, liksom Media... Bilden har ju varit att det står mellan Hawkins och Frances McDormand. Mm. Eh, så båda våra picks kommer ju antagligen att stå och applådera artigt vid oh. av när någon av de här två går upp. Mm. Eh, men det, och också det finns ju lite av den här komponenten av, Frances McDormand har vunnit en gång. Mm. Hon vann 95, typ eller 6 oh. för Fargo. Eh, och, Just det. Mm, eh, så det är länge sen. så det här är lite av en revanschroll. Mm. Å andra sidan så har Sally Hawkins varit en sån som har pekats på som en eh, snabb flera gånger. Första gången tror jag redan vid Happy Go Lucky som är jättelänge sedan. Eh, och sen varit så här, varför? Ser ni inte vad hon gör? Och sen var hon nominerad till B-roll när Kit Lanchett vann Blue Jasmine. Eh, så hon är lite av en som nu har haft sin roll. 20. Och det är också en storyline som Oscarsgalan ja, gillar. det är det ju. Eh, så det är verkligen inte omöjligt. Mm. Eh, och... Kanske lite den film som, eller kategori som jag tror att Shape of Water har störst chans i. För jag tänker att den kan riskera att bli en sån här som är nominerad för allt men inte går hem med så mycket. Mm. Kommer du ihåg uh, American Hustle? Typ ja. 11 nomineringar, 0 statuetter. Ja. Eh, för att den hade verkligen inget riktigt starkt kort utan den var så här helt okej okay på det mesta. Mm. Och jag tror att Water kan riskera det. Mm. Eh, och jag tror som sagt inte att de kommer få kvinnohyroll heller. Men jag tror att det är den vassaste chansen. Ja. Eh, min min analys. Och den sista jag har på den här kvinnliga huvudrollen när vi lämnar damerna och går vidare, är att Jessica Chastain borde ha varit nominerad i den här kategorin för Molly's mm. Game. Hon var asbra och det hon var den filmen själv. Och jag har inte sett The Post heller, men jag tror inte att Meryl Streep var bättre i den än vad Jessica Chastain var i Molly's Game. För att det, alltså Meryl Streep är fenomenal, men mm. rollen var inte lika mycket kött i. Nej, alltså. Så jag tänker inte att hon har haft möjlighet att vara lika bra som ska Jessica in bar den här filmen. Nej. Um, jag, och jag tycker att Molly's Game har fått lite för lite äh, cred också. Mm. Jag tyckte jättemycket om den. Mm. Um, men, och det, ser det enda jag säger här är jag tyckte jättemycket om den. Mm. Det, det var det här avsnittet kommer heta. <laughs> um, nej, men ja. Mm. Det är om det. det. Det ska bli spännande med den kategorin. Den brukar också komma ganska tidigt under kvällen vill jag Ehm... Mm. Ja, är du klar med den? Eh, nästan. Mm. side note ska också bli jävligt spännande att se hur de hanterar att Casey Affleck är den som borde dela ut det här priset. Eh, för att det gör ju den som vann manlig huvudroll året innan. Just Och Casey det. Affleck har ju hamnat i Me Too stormen Ja, ganska hårt. Då. Ganska hårt, så eh, det blir kul. Ja. Eh, men vi återkommer till det senare. Mm. Eh, men det, det är också en, det blir en spännande kategori på många sätt. Ja. Eh, vad är din nästa? Min nästa är lite på samma håll Tema män <laughs> <laughs> um, Bästa manliga huvudroll börjar vi med Vem mm. som kommer vinna den är Gary Oldman mm. um, Det känns väl sannolikt så. Och med det sagt så kan man gå vidare från det Gary Oldman gör Ett jättespännande, jätteintressant Porträtt av Winston Churchill I en av de bästa biopics jag sett På år um, Darkest Hour Precis. Förlåt, ja um, <laughs> Um, och jag har inte mycket mer att säga om den Nej. alltså självklart bär alltså, det är väldigt mycket en sminkroll mm. vilket gör, man kan säga att skådespelarinsatsen är mindre, men jag säger inte det Nej. för att han gör ett fantastiskt bra arbete i jättemycket smink och av en ut och allt sånt där som mm, hör att, till att, att göra en karaktär levande mm. eh. Han började sin karriär med att vara Sid Vicious i Sid Vicious biopic och nu är Churchill. det är lite av en resa. Jag tycker det är jättespännande resa. Tidsmässigt är det bara 20 år ifrån varandra, men alltså historia eller ja, tonmässigt liksom extremt skilja. Och det är också ska tillägga som film som du sa att du gillade väldigt mycket. Jag Tyckte jättemycket om. och jag lite, lite en sån favorit för, för dig under året eller? Ja alltså ja, främst för att, jag, jag såg ju Dunkirk i somras mm. och var jättebesviken för jag tyckte inte alls att den var så mm. bra mm. Um, Darkest Hour utspelar sig under exakt samma tidsperiod mm. men på andra sidan kanalen mm. och att, jag, jag ser fram emot att ha en filmkväll ja, med de back här, back de här. Um, mm. och kanske, jag vet inte, det kommer komma en fan-edit på de här när man klipper ihop <laughs> dem um, och berättar historien mm. på, ja um, och är ja. något krigsfilm kan få vara så är det ju fem timmars epos med bara bra manliga karaktärer ja, men typ, mm. det är få genrer det är så okej okay att inte klara värstaltestet liksom. mm, typ Jep. Um, um. uh, så det var manlig huvudroll där Ja. Mm. Um, och sen vill jag gå vidare till Borde vinna um, mm. och ge det här kortet till Willem Defoe mm. för sin roll i The Florida Project mm. som var en jättefin film mm. som har fått alldeles för få nomineringar mm. det är bara han som har plockat hem en nominering för den vilket jag tycker är jättetråkigt. Um, och vad heter det? Han för han gör han gör en everyday man på mm. något plan men med, han är en hantverkare på ett slummigt hot, nischhotell liksom mm. där en, en väldigt fattig mamma med dotter tvingas bo under en mm. tid och han gör en jättebra roll och så där han, för han är en snäll man mm, som, i, som vill väl liksom. ja, och, som är compassionate och som har halkat lite snett i livet, kanske det hintas som det, att mm. han inte har den bästa relationen till sin familj och så mm. men att han jag vet inte, ändå försöker göra sitt yttersta för att hjälpa ja, nej, ja. alltså, ba, mm. bara trailern vart jag är helt ja. kär i honom. han är ju han är verkligen mm. en biroll i filmen mm. um, för huvudrollen hals så hårt av den här sexåriga flickan mm. som, har, ja, som, som och hela filmen är ju hennes alltså, jättestark rekommendation yeah. att se den alltså ehm. ett annat år så hade hon eventuellt varit nominerad så som eh, ja. Beasts of the South Beasts eller... of the Southern Wild ja, ehm, så men verkligen tung konkurrens i kvinnlig huvudrollkategor supertung, men ehm. för hon hon bär den filmen ja. på ett sånt fint sätt och, ja. ehm, men är inte han en som faktiskt också kommer att vinna? Det är, för mig är han lite av en lock om inte, alltså, jag, jag, det, det är två från Three Billboards nominerade också, mm. ja precis um... men jag tror att dels både Sam Rockwell och Woody Harrelson kommer splitta votes inom oh. filmen och att eh, jag tror att rasismen i konflikten kommer skada de karaktärerna mer än vad det kommer skada Frances McDormand mm. och också hon tar det, så då har de fått en skådis så då tar jag någon annan skådis oh. i den här kategorin Um, Och då tror jag man tar Willem Dafoe också lite på liksom lägga av att han har varit jag men, en trotjänare som aldrig har fått sin jul liksom. Jag inser nu att jag blandade ihop mina kategorier här. För att jag skulle egentligen ha sagt Richard Jenkins nu. För han är ju också nominerad i bästa huvudroll, eller hur? Biroll. Är han också biroll? Ja, Vad fan? det är, är det helt jag... tajt i alla fall där också. Alltså, birollsfält. För okej, okay, då går vi all in på bästa manliga biroll här. Mm. För Richard Jenkins i Shape of Water gjorde en jättebra ja. roll där. Ja. Kan ändå dock tycka att Doug Jones borde ha fått mm. en nomineringen egentligen. Men, alltså, för sen mm. har vi ju fri Billboards som har två nomineringar till bästa mm. biroller. Um, där det är Sam Rockwell och. Um, både här ensam. Alltså. Ja, tack. Mm. Um, som gör jätteintressanta porträtt av båda två spelar poliser, mm. men helt olika poliser. Olika, ja. um, och helt olika livsöden. Och Uh, uh, ja, jag har svårt att välja en som är bättre än den andra. I hela kategorin nu, eller Nej, i bland de två. Mm. Men någon av dem kommer vinna bästa närden vi roll. Jag tror Willan Dafoe vinner den. Vem är den sista, nu har jag glömt om den sista är i den här Vilos kategorin Därför att det var ju också att rama skriver att ingen från Comic by your Name har uh, eh, nominerad i den här kategorin. Uh, Så vi har också två väldigt starka kandidater i Komman eh, by Your Name fin liten film om eh, kärlek mm. eh, där två personer var liksom väldigt starka kandidater ja. för en manlig biroll och ingen av dem kom in men den sista i den här kategorin är ju Christopher Plummer för All the Money in the just World. Det. Efter Kevin Spacey Replacement. Som mm. Om vi snackar kort politisk på nominering. Så. Ja, det är jättepolitik där yep. faktiskt. Uh. Den borde inte ha varit nominerad. Nej, så mm. där, där kan man ju kanske tycka att Comedy By Your Name mm. hade kunnat få in ja, lite... Alltså, det är inte min största pet peeve, men Nej. Äh, Vad har den? Den har bästa film bästa manus, eller äh, bästa adapted screenplay va? Ja, uh, och kanske typ musik. Ja, men det är fluff-kategorier Ja, den, den, den har, den har två på. stora kategorier um, hört ja. att man har fler uh, Yes, det var, jag, det var dina Ja, jag lämnar över bollen här nu ja. Sen så har jag ett sjok av rants kvar på dagen uh, Men då har vi sista bollen här som är uh, editing, uh, alltså klippning uh, som är lite av jag har två hjärtebarnskategorier uh, utöver de vanligaste stora, det är klippning och foto uh, men i år så kände jag att klippning var den jag ville highlighta Eh, för jag hoppas ju att Baby Driver oh. vinner den här. Jag tyckte så mycket om Baby yeah. Driver. Jag gillade också Baby oh. Driver skarp. Det är alltså eh, Wright, vad heter han? Uh, Edgar, Edgar Wright. Wright. Eh, som har gjort Shaun of the Dead och oh. Hot Fuzz. Precis, känns som Cornetto-trilogin. Yeah. Eh, gör komedi med drag, var också involverade i Ant-Man väldigt länge men hoppade oh. av det. Precis. Eh, och eh, Baby Driver är alltså en heistfilm som handlar om Ansel Elgort mest känd som killen från The Faulkner Stars som är getaway driver för eh, ganska klantiga bankrånare mm. eh, och, eller, nej, nej, nej, ganska professionella bankrånare uh -huh. ja. men eh, eh, det är en film som bygger extremt mycket på musik. Uh -huh. Hans karaktär Tinnitus och tacklar det här med att alltid ha musik i öronen så allt som händer i så här, stora sekvenser och så här bi biljakter ligger till bit av fantastisk musik. Och den, den har ju en öppningsscen som är um, han går för att köpa kaffe. Mm. Um, och Bara på, dansar sig liksom. Ja, och på gatan står texten till låten på saker. Mm. Um, och på skyltar och grejer. Och saker händer som kopplar det? till låten. Och det är ett jättelångt klipp. Och allt är jättebra tajmat. Yep. Det är liksom som scenen i Steppa när de plötsligt gör musikalnummer fast inte cheesy utan bara dödsläcket. Step up, känner jag inte riktigt är en film jag har. Uh, det, kan... dansfilmer, ja, dansfilmer liksom. Okay. Mm. Uh, men nej, det, det, den är verkligen super. Uh, det är dock så att Kevin Spacey är med dem. <laughs> så uh, oddsen på att den vinner någonting är lite sänkta. Uh, även om han har inget att göra med klickning. Mm. Uh, men det är ändå lite av, en, så här, lite av en, ett problem ja. på, i vårets skala mm. um, så jag hoppas på den, och det, det, det är inte omöjligt, men inte heller jättesannolikt uh, sen var det lite svårt med vilken jag faktiskt tror kommer att hända då uh, nominerade är Baby Driver Dunkirk, Shape of Water, Three Billboards och I, mm. och här var, alltså I, Tonya var också superbra alltså jag skulle bli jättenöjd men det kommer inte heller hända utan där tänker jag lite att säga, ja, free Billboards kanske, men jag har inte sett den. Och det är en typisk sån grej som jag inte kan bedöma bara på liksom, snacket och veta liksom, storyn om skådespelare. Så över klippning måste man se den. Så jag tog Dunkirk. Eh, för jag tror att Dunkirk kommer inte få någonting annat. Och då blir det deras liksom, lilla prestige mm, Och grej. Han är ju bra, Nolan, på mm. det här med att ha schysst ljud i sina filmer. Och jag... Men det här är inte ljud. Klippning. Ja, klippning. Jag, tänkte, jag trodde att det var ljudklipp. av ja, förlåt. Mm. Sound design. Det, det, eller sound editing, vilket också är lite samma. Alltså, mm. Jag hade i princip kunnat ha Jag önskar mig baby driver, jag tror det kommer bli Dunkirk i kategorin sound editing också. Ja, alltså verkligen. <laughs> det, det, de är marginellt annorlunda i kategorin. <laughs> All editing är samma. Uh, så Men det, det var min sista som jag kände att jag liksom så här mm. engagerade mig. Var, ge mig dina rants. Ja, så här. Det här har varit året när Hollywood bara, oj shit skräckfilm mm -hmm. fan han var nice uh -huh. ehm, och man för, för första gången på, jag älskar skräckfilm jag tycker mm. det är jätteroligt att titta på skräckfilm och jag tycker det är spännande att titta på skräckfilm jag, mm. ja, det är några av de få saker jag gör helt ofta mm. ehm, men jag blir då så ledsen när det är dålig skräckfilm som nomineras till en Oscar, för Geralt var en bra film, mm. de var dålig skräckfilm. Men försökte den vara en skräckfilm ja. då? Det var väl en social thriller, jo, eller? Jo, nej, det var en skräckfilm. Jag har inte sett den här heller. Men, eh. um, så, um, men den, den jobbar väldigt hårt med tråkiga skräckfilms tropes. Och uh -huh. det är inte tråkiga för att de är sunkiga, utan för att man har sett dem förut. Ja, ja, ja. I, så här. Det, för, för mig som gillar skräckfilm så ja. var det en... Den var vare... bara för dig. Ja, men lite. Och den, den saknade extra. Sen så samtidigt är det en film som handlar om socialrealism, som handlar om vad heter det, ja men, svarta i ja, men, USA. Racism rasism bland medelklassmänniskor som tror att de inte är rasister. Precis. Och jag vad heter det? Ja, men, och den har ett väldigt amerikanskt fokus ja. som jag har svårt att sätta mig in i mm. vilket gör att den faller lite direkt ja. på sin huvudsakliga Oscars ja. men jag vill därför trycka in <laughs> två filmer som jag tycker borde ha fått Oscars någonstans i alla fall mm. för att de var så fruktansvärt bra skräckfilmer mm. ehm, och dels så vill jag säga It. Mm. Uh, Stephen King's It som är den skräckfilm som har dragit in mest pengar mm. på bio i Super USA hit. genom tiderna. Ja. Och den fick inte ens en nod make-up. Mm. Vilket är jättekonstigt. Um, Också Bill Skarsgård som It-clownen. Ja, Svensk representation. Gör en jättebra roll i det. Mm. Um, helt fenomenalt härlig skräckfilm. Um, som var Stranger Things fast läskig. Mm. Um, så. Um, och sen, typ den bästa skräckfilmen jag sett på flera år The Ritual Den finns just nu på Netflix Spring dit och titta på den inte om Nej. Det här. Fyra män sam samlar sig efter trauma mm -hmm. um, Och bestämmer sig för att kampa i den svenska skogen Går... Är det en svensk film? Nej, det är en engelsk film <laughs> Jaha. Men utspelar sig i, det, i Norrland Jaha. Um, Vilket i sig är otippat Och sen så är det den bästa... En... Ja, jag vill inte spoilera den för mycket, mm. men jag rekommenderar den till alla som lyssnar på det här. Mm. Ehm, och den finns på Netflix, och den kostar inget att titta på. Hitta en schysst date och titta på mm. The Ritual och mys ihop det med någon. Du förstår väl att den här inte hade en chans i helvete att bli min och min mm, Jo, jag åt. vet. Men den borde... Ja, men saker i, i mitt hjärta ja. hade den kunnat få äh, man, shit... Äh, ja oh, special effects eller något sånt där sound editing ja, ger den någonting, såhär best documentary short subject liksom <laughs> en sån kategori som ingen riktigt super mycket bryr sig om men jag vill bara att den skulle få en nominering mm. eh, så eh, men det så vill jag gå vidare till genrefilm som inte har appreciatats nog i år, uh. Blade Runner 2049 mm. fick typ en eller två Oscars nomineringar nej, nej nej den har typ fem mm. men den är bara tech ja ah, okej okay. Um, och det är den bästa filmatisering jag sett i hela mitt liv. Mm. Eller, nej, nej det är, förlåt. Det är jag som är trött och blandar ihop mm. ord i mitt huvud. Det är den bästa vad heter det, jag sett i hela mitt liv. Mm. Ja, um, det är ju ett jävla att göra en uppföljare till en kultfilm typ. 30-40 år senare ja. och sätta landningen men så här, jag men, jag har original Blade Runner har sina flås, mm. bland annat världens sunkaste och sämsta sexscen mm. um, som inte alls är försvarbar mm. um, och med det sagt så har jag sett den här filmen men, i perioder en gång i veckan flera mm. gånger i veckan alltså, alltså så här, jag citerar vad heter det, regnar ut det ute lyssnar på Blade Runner soundtracket har jag en dålig dag lyssnar på Blade Runner soundtracket mm. har jag en bra dag lyssnar på Blade Runner soundtracket jag kan, jag men, den filmen är så fruktansvärt viktig i min kulturidentitet mm. um, och jag var inte besviken på uppföljaren som kom nästan 20 eller äh, men 30 år senare apropå att ge bästa möjliga recension till någonting ja, yep. men um, så att den det, det är ju, alltså den regissören men regissören är ju fenomenal. Oh, oh, Arrival är också mm. kanske den bästa sci-fi-film som gjorts. Och eh, herregud, och då har vi inte, vi har knappt pratat du och jag mm. om eh, Sicario, Sicario. Yep. som får en jätteonödig uppföljare just. nu oh, eh, Men det kan vi skita ja, i för originalet för är fantastiskt, ja, bästa trillen jag i nånsin. Och um, hans franskspråkiga film mm. Jätte Jättebra. Mm. Och Prisoners. Prisoners jätte, jätte Jättebra. jättebra. Ja, han är um, helt, helt fantastisk. Och nu kommer inte ihåg vad han heter. Venue Ja. Mm. Något sånt där. Så. Så det är på franska. Jag kan inte. Jag, jag, jag kan se hans namn i skrift, men jag kan ju inte uttala det liksom till um, samma Live. Nej. Um, mm. Girard Depardieu. Yeah. Uh, uh, vet du vad? Nu börjar Oscarsgala. Vad nu? Ja. ja, men shit. Um, jag är färdigrantad. Ja, men vad bra. Uh, vi har rantat. Du, ja. du, du, snabbt du, snabbt bara. Vem vinner bästa film? Uh, bästa film vinner Three Billboards. Mm, ja, eller uh, shape, of, uh, shape of Water. Det jag vill den här grejen? Ja. Ja, men Three Billboards kommer vinna... Ja, fast jag tror cheipenglottet kommer att vinna. Jag tror genuint att det är den som kommer jag, jag det? Här kan bita mig i röven, men jag, ja. jag lyssnar på min magkänsla förra året jag ska ja. göra det igen. Ja, nice. ehm, och du som lyssnar, du vet om tio sekunder vem som vann. Ehm, vi kommer att behöva vänta ett par timmar. Nu är yep. det dags att dricka kaffe. Yes. Vilket är ditt favoritavsnitt? Vad tycker du att livepodden kan ändra på? Vad är det för live du arrangerar just nu? Och vilket live planerar du att åka på? Vi vill veta allt detta. Skriv en kommentar på Livepoddens Facebook-sida eller skicka ett mail till livepodden at gmail.com. God morgon. Alltså gud, god morgon. Eller ja, klockan är halv tre. Ja, <laughs> alltså gud, halv tre. <laughs> yes, så klockan 0557. Så stängde vi ner sändningen från Hollywood igår, ja. Ja, i morse. Och la ja. Så nu har vi, så eller det, det, är väl sig mer på din dinset nu än vad vi... Det är vi på min. ja, välkommen till <laughs> mitt um, Men det, det var, jag tyckte om årens gala väldigt, mm. uh, väldigt mycket. Nej, men det, det var en så här, alltså ganska odramatisk gala. Inget särskilt som liksom sticker ut för mig. Nej. Inget, ingen stor inget liksom ingen har gjort bort sig utan nej det var en solid gala. Men vi var väl överlag ganska nöjda med ja. vilka som har vunnit kan man men, väl säga. Ja, framförallt för att det var ett väldigt starkt Oscarsår ja. filmmässigt. Men det det var inte så att man satt och ragedade eller fjumade över så här alltså varför är det här nominerat det här är ju så dåligt ja. och det här hade varit så mycket bättre utan bara det här var bra. Det här ja. var genuint bra. Um, så nej, det har det var en, en, en trivsam kväll ja. uh, natt, morgon uh, och det jag tänkte lite på att, som vi inte pratade om innan vi drog igång nu, så, men lite, varför håller vi på liksom? varför gör vi det här uh, varför utsätter vi oss för att sitta upp hela nätterna uh, och, och så, för, för min del uh. är det ganska mycket för att i mean, man, man bestämmer att man går lite all in mm. uh, och har det här lite som ett mål och då gör det att man kommer sig för att se filmerna. Mm. För att det jag får ut mest av att Oskarsrasa, det är att man ser filmer man aldrig skulle ha plockat upp. Typ Brooklyn som vi pratade om. Typ ja. Lovin som är en av mina favoriter oh, de senaste ja, Jag hade aldrig sett den när man inte hade Oscarsresa. Men... Uh, typ The Red Turtle inom er kategorin. Ja. Uh, så man, man kommer sig liksom för att se en massa filmer som berikar den. För att man får som en checklista. Ja. Och då bygger man det mot det här datumet. Just i år så har jag ju inte riktigt lyckats med det här. Nej Klart. Men, men, det, men ja. sånt, det är sånt som kommer i omgångar. Ja men typ. Man, man har bra år och mindre bra år för att man har mer eller mindre tid. Liksom. Ja precis. Um, vad, vad, för din del. Vad är det som gör att du utsätter dig för det här? Gång um, på gång? Jag har tänkt mycket på det. Um, mm. Framförallt så för att jag har fått den frågan. Uh. Och det är ju för att... Ja, så här, en del människor kollar på sport mm. eh, kollar på fotboll och ser bara män som springer fram och tillbaka och sparkar en boll uh -huh. eh, för att de, man, ja, medan andra kollar på fotboll och ser Ja, men den där spelaren har äh, ja, men, äh, mm. har koll på statistiken. Ja, och, från den klubben och har den här ja, backstoryen. Liksom. Och för mig är Oscarsgalan precis det. Ja! Um, det gör du rätt det är sport. Ja, ja men precis. Och, för, och det, är, det är inte alltid den som förtjänar mest, som vinner, som vinner. Mm. Sällan är det egentligen mm. så. Utan det är ett starkt politiskt spel man måste ha lika mycket insyn Det är lika ja. viktigt att förstå den och ha en liten magkänsla för det politiska ja. som det är att ha sett Shape på ja. åter. Liksom. Ähm. Och också ha lite feeling för att säga: Jo, men eftersom person X nominerades för två år sedan för en roll som alla kände att den egentligen kanske bara mm. vunnit för, så ligger den personen bättre till nu än vad han mm. hade gjort annars. Så alltså att saker ligger liksom i, i sin historia på Allt har all all en kontext bakom. Precis. Och att kunna lite om vad som har hänt i Orskas Svängen de senaste typ 10-15 åren åtminstone. Ja underlättar väldigt mycket för att förstå vad som händer ikväll. Ja. Och det gör vi för att vi har snabbt in på det här. Ja. Så det, det har varit väldigt kul. Liksom. Jag, och jag får ut mer varje år som mm. jag tittar på Oscarsgatan. Ja, och jag har alltid tyckt, fått ut saker av det, men ja. det blir roligare och roligare. Exakt. Så det, det, det är inte bara att man tittar på oändliga takttal. Liksom. Det är lite det också. Ja. Men man, man liksom fördjupar sin förståelse för hur film branschen lite jobbar. Ja, ja men verkligen. Och hur, hur, hur stort det ändå är och hur svårt det kan vara även om man har en... Alltså det är väl mycket berättelser som berättas bakom kulisserna mm. när en film vinner eller mm. förlorar. Oh, ja. När Moonlight vann så sa det jättemycket om alla som hade gått och tittat det i året. Liksom. Oh ja, verkligen. Um... Eh, och också att eh, något de tog upp under galan i år faktiskt, att filmerna som var nominerade för bästa film nu nästan alla hade gått back ekonomiskt för sina respektive studier. Eh, men filmer som, är äh, inte alla men typ Call Me By Your Name uh -huh. skulle inte finnas om inte liksom eh, festivalcircuits och såhär, kritiker awards och uh -huh. eh, men, att göra film som siktar mot en, en kvalitet snarare än ett, att vara kommersiellt gångbara. Uh -huh. eh, Sådana här sorters galor hjälper sådana filmer att få existera. Ja. Eh, och jag är så glad att, att Come By Your Name existerar. Ja. Eh, så det, det vi liksom... Men vi har en del att tacka såna här gippon för att smalare film får, får produceras. Mm. Eh, så därför bland annat har ja. vi varit uppe hela natten. Ja. Eh, och vad, vad... Nu ska vi se. Det där, där kan vi stryka. Eh, vi hade ju också lite av en svensk eh, kväll, det har vi inte så nämna Nej, eh, ho Hojtevann hojte Precis eh, Som väl Inte vann Nej, va. han vann inte. Nej. Eh, För var... det var ju fotokategorin Ja, men precis, så han var nominerad till Dunkirk Precis, och den som vann fotokategorin var någon annan, var det kanske Blade Runner eh, Ja, det var det va, kanske man... Nej, eller vann han vi gjorde han nu. Nu måste vi kolla. När foto. Nej Blade Runner. Vann. Uh -huh. Så det var inte han. Um, men uh, vi hade ju också uh, en svensk nominerad för bästa film och det var Tarzan mm. uh, med Ruben Östlund's The Square. Bästa utländska film. Utländska film. Uh, mm. Precis. Uh, det var jättelänge sedan faktiskt, som vi hade en ja. svensk nominerad i den kategorin. Och det är ju faktiskt så att om man ska se en Oscarsfilm i år mm -hmm. så är det inte det Nej. Eh. Jag har ju inte sett den. Jag tycker att de verkar så jävla konstiga. Och det är, han har väl kanske lite grann fått en kompensations för eller nominering för att han inte alltså, nominerades för turist. Men han var ju inte ens liksom, det var ju inte turist som valdes som vårt bidrag det året. Nej. Så han Turist fick aldrig ens testas, men gick väldigt bra på en internationell marknad. Jag minns inte den filmen överhuvudtaget. Det är ju alltså... den med lavinen. Ja, ah, just det. Mm. Um, just det. F Force majeure kallades den ute i internationellt. Ah, ja, nej. Alltså för jag, jag, jag tyckte om det The Square berättade. Mm. Och egentligen hur den berättade det. Mm. Men det var väldigt jobbigt. Mm. att titta på alltså så här, de, den är, den sparkar mot en kulturmedelklass som tror att den är så jävla god mm -hmm. um, som mot oss ja, precis är inte den väldigt get out? jo, it, på flera sätt ja, utan att ha sett någon av de här två filmerna ja. så känner jag ungefär samma motstånd mot båda av att så här, de här verkar jobbiga att kolla på uh, get out för att det, det har skräck toucher som jag ogillar mm. för jag ska inte alls. och det skojar för att den bara verkar skitjobbig ja. <laughs> um, men jag har gillat annat som Ruben Östlund har gjort så det, det är verkligen ingenting mot hans regissör och han vann ju också guldpalmen i Cannes så det här är väl tydligen en liksom väldigt kvalitativ film. Ja, och vad jag förstod det som så var han väldigt, väldigt besviken över att det inte har vunnit. Han räknade nästan lite på det. Jaha, ja. um, uh, den som vann den kategorin var ju en film från Chile som heter Fantastic Woman, mm. som handlar om en transkvinna uh, som, nu ska säga, jag tror att det är så att hennes partner dör eller försvinner, på något sätt så blir hon liksom anklagad för att ha gjort någonting mot sin partner mm. och alla bara, fast du är ju sjuk i huvudet bevisligen, uh, och hon eh, måste liksom då kämpa mot fördomar och samtidigt försöka lösa det här som har hänt. Eh, och jag tror att eh, den är liksom ja, men den verkar tjusig och den verkar vara tillgängligt berättad men handlar om ett tema som är extremt tidsrelevant mm. av en så här, transrepresentation. Så det är ju lite av en så här, eh, perfekt... Eh, i, Storm. Det? Ja, men Storm, för att vara en Oscarsvinnare i år mm. och det är möjligt att The Square kanske hade vunnit ett år när det inte fanns filmen från Chile om en transkvinna som alla gillade ja. ehm, tänker lite så ehm, men så inga svenska Oscars trots två ganska tunga ch chanser mm. ehm, så det, det kan man ju tycka om, om man har några åsikt jag har noll åsikter mm. om det de pratade väldigt mycket om det på Aftonbladets så här, coverage Stort fokus på den svenska hoppen. Men, jag, bara, alltså, så här, jag, jag tycker det är ganska ointressant ifall Sverige tar ja, hand om För Det handlar inte om oss. Liksom. Nej, nej, men precis. Utan det handlar om de specifika filmerna. Och om Sverige gör den bästa filmen så vill jag självklart att Sverige ska, bli, ska vinna det bästa priset. Ja. Men det är inte det vi gör. Nej, inte. Det, det handlar liksom inte om... Fy ah. detsamma. Ah, ehm... Um... Och var det några liksom så här stora skrällar? Var det någon skrällvinst överhuvudtaget igår? När folk bara, what? Den här? Nej, det känns inte som det. Tror inte det heller va? Eh, vi kan ju ta lite samman vilka som faktiskt vinner grejer. Eh, så har vi Den större vinnaren var Shape of Water som vann fyra kategorier. Mm. Sen Three Billboards vann två. Eh, Darkest Hour vann två. Blade Runner två. Coco 2, men då var det animerad film. Som ja. den, och, som, och den hade inget motstånd nej. i animerad kategorin överhuvudtaget. Eh, och sen Dunkirk med 3. Eh, men då är det två tech som liksom, alltså soundmixing och sound editing är ju ganska likartade då va? Mm. I år var det också exakt fem samma filmer nominerade i båda ah. kategorierna så det känns väldigt så Så det känns lite som att den var två. Eh, och sen några som var en var. Så det, det var en stabil spridning och inget som direkt var liksom chockerande mot vad som har förväntats både typ inom industrin och vad du och jag satt och gissade. Mm. Um, och, eller, ja, och, vi hade inte helt rätt. Vi, vi, vi, vi bommade, det finns... Om man, vi, vi slog ihop de här ljudkategorierna. Uh, så då finns det 20 som, som boomade jag än för att jag var på toaletten när den skulle ges. Så vi det på 19 eh, och hade 14 respektive 16 rätt. Mm. Men eh, jag, jag satte några fler men jag boomade den stora. Oh. Eh, så jag gissade fel bästa filmvinnaren eh, Vilket är en trend nu. Förra året likadant. Vi oh. satt båda och valde mellan två filmer. Då Moonlight La, La Land, nu Shape of Water, Three Billboards mm. och Din magkänsla är rätt pick. Ja, tydligen. Ja, därför att årets vinnare var ju då ja Shape of water um, som och, och det är jätteroligt för det är en genrefilm. Mm. Det var en, vi tittade på Aftonbladet som vad heter hade en jättetråkig oh. gubbe som satt och bara klagade på um, amen, saker som det kändes som att han inte riktigt förstod. Nej. Um, han, han gillade Dunkirk. Och han, han trodde att Call Me By Your Name handlade om bögar som var förvirrade i sin sexualitet, för han verkar aldrig ha tala talas om bisexuella. Nej. Uh, och, uh, och han tyckte inte att, vad heter det, shape shape water. water skulle ha vunnit. Och inte nej. för att det var en, bra, inte var en bra film, utan för att det var fiskmonsterfilmen. Ja, typ, uh, alltså han bara, nej alltså, det, den är, är ju snygg och sådär, men det, det handlar ju liksom om så här monster som kommer upp i vattnet och bara, Nej, jag tycker bättre om filmer om riktiga människor ja. och jag bara men gå hem ja. jag har varit pinsamt nästan arg på det ja. mm. jag, jag är mer såhär suck SVT eller vad säger jag, inte SVT var inte suck Aftonbladet menar jag mm. eh, för det, deras försnack var ju betydligt yngre mm. eh, där satt det ju fyra pers som var liksom ja, 30-35 ish ja. Eh, och faktiskt verkade ha lite bättre fingret på pulsen han, han, äh, han var ju där för att jag har bevakat film i hela min karriär höppade upp 20 års erfarenheter Man ja. ba, mm, men du fattar inget av vad Shape of Water är att få göra ja. eh, och nu, alltså, vi, vi satt ju precis innan och var att säga ja, ingen av oss var ju 100% nöjda med Shape of Water jag, jag tycker ju själv faktiskt att eh, The Three Billboards förtjänade vinsten mer mm. um, men jag tycker väl samtidigt också att den fick väldigt mycket ut av jag vet inte om den var en lika bra film som den kanske var väldigt, väldigt bra roll, mm. äh, äh, rollporträtt av skådespelare. Och den fick sina tunga skådespelkategorier. Exakt. Och, och, och kvinnlig huvudroll och manlig bidrag. Och då gör, gör det mig väldigt glad att en film som Shape of Water ändå kan gå, äh, ta sig in på Oscarsgalan och mm. kamma hem stora priser för att den handlar trots att den är av Blade Run, eller nej, vad heter det, Hellboy-regissören. <laughs> ja. Nej, men mm, verkligen, ja. att det är, men, våra genrer också har på riktigt plats i finrummen. Precis. Det är också en hoppfull historia. Det är en historia om kärlek som övervinner eh, fördomar och eh, konventioner. Ja. Och det tänker jag inte är så tokigt att premiera i ett ganska deppigt samhällsklimat. Och, liksom. men, och det känns samtidigt som att... Eh, Vita med, eller en filmkritiker kanske inte riktigt kan relatera till helt ja, typ. eh, Och det hela. Det är fantastiskt också en bra grej, den, men, känner jag spontant. Ja. <laughs> ju, ju mindre taggade vita manliga filmkritiker över 50 är på Oscarsvinnaren desto bättre, jag känner jag det. spontant ja. kvalitetsmärkning ja, ja. hatades av Aftonbladet det, det kan ha på sin poster så vann fyra Oscar, hatades av Aftonbladets ja. väldigt tråkiga film. Ja, typ. och vi kan ju också säga att eh, den vann jag alltså bästa film och bästa regi mm. eh, och det? Dettore det som vi var tvungna att googla men han är ju mexikan Eh, och det fanns, och Coco handlar också om Mexiko mm. eh, så det fanns ju en ganska stark sån undercurrent mm. av ja, men migration var, var lite på agendan eh, och eh, jag tror att eh, eh, något taktal som nämndes murar eh, mm. lite snabbt sådär och att vi som kommit hit till det här landet berättar historier eh, som har genomslag och liksom Tänder hjärtan hos folk. Amen. Dreamers nämndes flera gånger också. Det fanns en sån politisk touch på galan. Ja. Amen, och det var ju en gala som var väldigt, väldigt full av politiska budskap. Mm. Från, vad heter det, liberal media. <här> <här> <här> <här> <här> um, Special Hollywood snowflakes. -huh. Och, men, men, och det, alltså, så här, jag vet inte. Alltså, för mig funkade det rätt bra. Ja. Just eftersom det kom från de som vann mm. och inte så mycket från så här, men vi måste anpassa vårt format här utan det faktiskt var så att det primerades genom att men man hyllade de filmer som har gjorts av personer som kommer från andra länder, det sammanföll i år. Precis. Eh, för jag tror inte att, att Shape of Water är en vinst för att de hade en mexikansk rekursör utan Nej. en film gjordes som vann och den råkade ha en mexikansk rekursör. Mm. Eh, Ja, Ganska sen, ty nice. sen tycker jag att det fanns en väldigt plastig PK-het som satt som påklistrad över Oscarsgalan i men, efterskalvet av MeToo som mm. var, men, och det här dansnumret där har vi eh, men, du, väldigt diverse cast men, mm. men det är vit 50-åring man som presenterar och håller i galan liksom. mm. alltså, ja alltså, Ska vi prata om Jimmy Kimmel eller? Uh... Behöver vi det? Alltså, han... jag vet inte riktigt vad jag ska säga på det Nej, om alltså, honom. Han, han gjorde inte bort sig, men han, han tillförde inget. Nej, jag, jag saknar ju när Oscarskalan började med ett storskaligt sång- och dansnummer. Har du någonsin gjort det? Och har inte du sett uh, uh, Hugh Jackmans intro till Oscarskalan? Jo, just det. Ja. Där ah, han springer runt och uh, recreatar alla filmer från det året yep. i kartong. Men vad inte grejen med det året att de hade Hugh Jackman? Uh, och att det var ju när... Äh, men samtidigt som. Äh, ja, vad heter han? Äh, äh, Barney Stinson. Vad heter han? Ähm, ja, vad heter han? Han heter ju Neil Patrick Neil Harris. Neil Patrick Harris gjorde världens bästa sång och dansnummer för att introducera. Tony Awards. Jo, men, men alltså, det är någon mer gång som Oskarskalan, som jag har sett i alla fall som Oskarskalan har kört. Kanske på när som... Neil Patrick Harris höll i Oskarskalan. Ja, det var nog så. Rymligen. Men tänker man inte anlita honom som host utan att han gör ett sångt och nummer i början? ja nej men för jag vet inte, alltså så här, jag förstår varför alltså det är en branschfest mm. det är en branschfest vi får titta på och ja. vi är inte den främsta målgruppen den främsta målgruppen är personer som är nominerade till filmer liksom. ja. um, som har ett öra och som lever i den här sfären uh, och det är inte så alltid rätta, lätt att relatera till stand-up-komiken som kopplas till det liksom. mm. um. men det var, var ganska udlös. Liksom. Inte, ja. inte superkul i år nej Men ja It's fine typ. ja, men, Själva galan med filmerna Som vis eller men, var, gavs, Fick priser äh. Ja exakt så Och, eh, Jag tyckte att eh, jag men, det, eh, Framförallt Frances McDormand När hon vann kvinnlig huvudroll mm. Hennes eh, tal var en ja, men, Och jag sa ju till dig När hon hade hållit sitt tal så sa jag till dig Alltså jag hatar att jag blir så råting <laughs> På nätterna Och ja. torkar en tår i mina ja, ögon Det här var ju fem på morgonen liksom. Ja, och, och, och det var väldigt fint mm. Och jag har varit väldigt, väldigt glad att hon var. Ja. Eh, för hon, hon hade ju först Ett litet tacktal Och sen ställde hon ifrån sig sin Oscar och sa Nu ska vi göra lite av ett så här, eh, Bredda perspektivet lite Kan alla kvinnor i rummet som har blivit nominerade För någonting ställa mm. sig upp och så gjorde alla det. Och så applåderades det. Och sen så säger hon, se omkring i rummet. Och inte ikväll, för nu ska vi ha fest. Men imorgon i veckan, hör av er till oss. Och anlita oss för att göra era filmer. Mm. Finansiera våra projekt. Vi har historier. Mm. Vi, har, äh, vi har alla ett projekt vi jättegärna aa, vill prata med dig om. Precis, gör det. Mm. Och det tyckte jag kände som det bästa sättet att göra Eh, Oscarsgalan efter Me eh, och det var ju inte något som galan gjorde utan det var ju hon men, ja, men och, det var jättebra och det fanns ett väldigt genomgående tema av nu är det dags för ic icke-vita, icke-män att ta plats ja. i Hollywood ja, eh, det var ett genomgående tema och definitivt. det är ett tema jag väldigt stä mycket ställer mig bakom ja, eh, och de löste ju också Casey Affleck med att Casey Affleck var inte där Nej. så de gjorde en liten rokad ganska snygg, de startade med att Emma Stone presenterade bästa regi, mm. Emma Stone är alltså hon som vann kvinnlig huvudroll förra året och traditionen bjuder att hon man ska då presentera bästa manliga precis, huvudroll manlig kvinnlig huvudroll från året innan ger respektive och jag reflekterade inte när hon kom ut och liksom gjorde ja, fel mm. film, förrän manlig huvudroll sen kom och jag bara, men vänta det här är ju fel. Det här är Jane Fonda och Helen Mirren. Mm. Varför är det de två? Det borde ju vara det som var förra året. Vem var det nu igen? Just det, vem var Emma Stone? Men hon är den gjort. Vänta, vänta. Hmm, de har gjort något sorts rokad här. Ja. Eh, för då kom ju alltså Jennifer Lawrence och Judy Foster och delade ut kvinnlig huvudroll. Mm. Eh, som väldigt mycket känns som power-kvinna från förr. Eller, för eller ja, Helen Mirren och Jane Fonda generationen innan. Mm. Och sen Judy Foster är... Liksom mellansteget och Jennifer Lawrence är power-kvinnan av idag. Alltså, och gud vad power hon har. Hon, hon såg ut. Alltså, uh, uh. Hon var så lång! Alltså, hon, hon, uh, uh, uh, alltså ja, Judy Foster var, var som ett, ett, ett, ett, ett Barn. litet liten, ett, liten hamster bredvid. Ja. Alltså, uh, uh. <laughs> Och det måste ja. ju vara att någonting med liksom klackar och att den ena är längre och den andra är kortare. Men god damn vad Jennifer Lawrence a, a, a, a, a, a var imponerande. Det kändes som att det var helt alltså, som att man hade, man lätte med actionfigurer och tog två helt olika skalor och ställde bredvid varann. Alltså, så. <går> yep. um, uh. Fan vad jag är imponerad av Jennifer <gård> Lawrence. Jättebra. Gud ja. uh, och de, de delade alltså ut kvinnlig huvudroll uh, helt okommenterat att det inte var den som det borde ha varit. Ja. Uh. Um, och det tyckte jag också var sättet att göra det på. Eh, det ska lite lite om Lalaland mixappen, men på ett helt okej okay sätt. Ja. Och de som sen delade ut bästa filmvinnaren var samma två personer som förra året gjorde Lalaland ja. mixappen, vilket också känns som rätt sätt att hantera det. Jätte. Och de gjorde ingen så här deras skämt när de kom ut var hi nice to see you again <här> och Uh, It's always better the second time uh, Och sen så gick de vidare och bara gjorde sin grej Och det tyckte jag var jätteskönt uh. Så det här var inte alls så liksom cringy Som det hade kunnat bli oh, jag är nöjd. Nej. Uh. Men uh, nu behöver vi avrunda den här yep. podden lite känner jag. Precis um, Happ. Happ um, hap, Hupp Och uh, hap. Jo, uh, klänningar Uh, kostymer är såhär, ganska ointressant men klänningar, god damn hon vars namn man inte kan uttala som de också skojar dem att man kan inte kan uttala hans namn Felipita äh, ja. Nyong. Ja, -nion? Från uh, Vann van Oscar för 12 Years a ja, eh, Fantastiskt vacker kvinna oh. Eh, oh. Och hennes klänning är galans vinnare ah, shit. Hon var så Otroligt snygg alltså, oh, Googla Gud. henne Det är den människa jag genuint inte skulle må dåligt av att vara Ja, alltså ja, Det, det mm. eh, Och jag har en bubblare också på Sandra Bullock Var väldigt väldigt trusig mm. i sin Svart och guld var, var vinsten i år Så, när vi pratar om klänningar Gardem, nöjda vi är nöjda. Um, och då det sista är... Ja, men de här Oscarsfilmerna som vi har pratat om nu. Kan man se dem eller? Uh, vad är svaret på det? Um, ja, det tycker ja. jag väl. Alltså, så här. Alltså, rent praktiskt, kan man se dem? Uh, ja, det kan man. För flera av dem går på <laughs> Ja, jag tänkte så här, ja. ja. Jo, de jo, är ju någon det um, Nej, men, utan uh, lite om liksom, tillgänglighet på dem. Ja, um, ska ni se... Om vi ska, säga, om ska se tre Oscars-filmer i år mm. så är det ju Shape of Water mm. Three Billboards och Lady Bird mm. kan jag tycka. Eh, det kan jag ställa mig bakom men jag inte har sett två av dem. Ja. Och Lady Bird går upp på bio nästa vecka. Ja, och de andra två ligger uppe på bio nu. Precis. Och, alltså så här, spring ut och se i alla fall en av dem på bio. Jag skulle mm. rekommendera att se Three Billboards på bio för jag tycker att den var en bättre bio än vad jag tyckte att Shape of Water var. Jag skulle nog säga att Shape of Water verkligen hade fördel av bio Absolut. i liksom sin, med sin visuella scope. Men, äh, äh, okay. Gå och se en av de här tre filmerna på bio. Ja. Och se alla tre hur du än vill. Men se de här tre en av de här i alla ja. fall på bio. Och det är också fler av de andra som har vunnit grejer som fortfarande går mm. på bio nu. Därför att störande nog för oss så går de här upp väldigt tight in på eller i vissa fall efter skalan. Ja. Men det är bra för alla er. För nu finns de. Ja. <laughs> så man får ja, bara packa in det. Jag säger nog tre... Jag slänger också in C-byggsäck. Mm, och ögnar den och C, Ja, Så har du en, ett fantastiskt roligt filmmaraton framför Precis. För vi, vi har, har förtittat mm. så att vi kan sedan kuratera det bästa till er. Ja. Ja, och med det så, så checkar vi väl ut för Ja. ja i år och, och tycker ni att nej men nu vill vi inte höra mer om Oscarsgalan så byt podd. <laughs> Hej då. <laughs>